чи з Бобрика або з Веприка? О, ця жінка могла спантевичити будь-кого. З Боб... Бобрик, Чернігівська область, а Веприк, Полтавська, вибирайте. Я не знаю, зрештою, яке це має значення. Ага, яке? Для мене ось таке. Ви все однаково. Ви хто, киянин, потомственник? А я з Бобрика. Він бовкнув дурницю, яка мало не призвела до катастрофи. «Ваш Борис Огліпський сказав, киянами тепер не народжуються, а стають». «Мій?» Вперше він бачив Наталку розгніваною. Смагляве обличчя не зблідло, а моби посірів, очі палали, тонкі ніздрі дрижали від обурення. Можете забрати його собі?» «Я не так сказав, ніде на увазі». Вони якраз переходили площу за рядовим будинком, що нависав над ними тисячотонною сірою колонадою. Ваш, тобто, вашого об'єднання імпульс. Я саме це хотів. А в об'єднанні, думаєте, всі золото? Вісім тисяч чоловік і всі ахах. Аби ж то. А цей Борис Огліпський. Потайний, потайний, тишком-нишком. Та ну його. Ви там копаєте ці телевізори? Та докопайтеся й до Борис Куди ви мене ведете? Я ж казав на Андріївський узвіз. А що я там не бачила? Ну, ця вулиця ніби заново не родилася. Всі будинки реставровані. Вони стали такі, якими були при своєму народженні. Воскресіння вулиці до тисячі п'ятдесятріччя Києва. Наталку, здається, ніщо вже не цікавило після її несподіваного спалаху. Але за останні твердохлібові слова вона вчепилася. А ви брали участь у святкуванні тисяча п'ятдесятріччя? По телевізору. І ніде не були? Мене, мабуть, забули запросити. Ну, а на стадіон? Невже ви не могли дістати квитка? Там було жарко, а я не люблю спити. Та ви смішний? Я це знаю. Ну, не серпись. А я таки на урочистому засіданні, на стадіоні, і на прийомі в міськраді. Уявляєте, в залі засідань поставили довгі столи, і всі гості, Ви ж депутат міськради. Думаєте, всі депутати там були? Десять, може, двадцять? ж же скільки! З Москви, Ленинграда, з усіх союзних республік, з усіх наших областей, з ЮНЕСКО!» Головуючий проголосив тост за робітничий клас з Києва. «Назвав і мене! Я б теж вас назвав!» «Ви, мабуть, оратор?» «Ні, я художник. То це ви так розмалювали тут будинки?» Вони вже йшли вниз по Андріївському узвозу. «Оновлений, старий, Київ. Пожилі будинки, мов воскреслі люди. Впізнаєш і не впізнаєш. Образи, фасади, карнизи, вікна, колір. Твердохліб не дивився на будинки, дивився тільки на Наталку. Може він справді мав стати художником? До того ж тільки портретистом і тільки жіночим. Адже бувають жіночі кравці, перукарі, але ні, був надто далекий від грубої реальності цих професій. Хотів мати справу з ніжними, майже неволовимими барвами, якими намагався схопити непередавленість ніжної наталченої шкіри, теплої, еластичної, пружної, атласної, шовковистої, через яку ніби просвічувалась навіть душа. Хто дарує жінкам цю шкіру – чому згодом так жорстоко відбирає, підмінюючи якимсь шкураттям. Наталка не давала часу задумуватися. А це що? А це? А це? Ви ж киянка? То що? Хіба можна знати весь Київ? Треба. А коли є з Бобрика? Ну, в цьому немає нічого такого. Ага, такого. Вам треба, щоб неодмінно одмінно а є в норі десь живе некість, Мишоловці, бо на лисій горі. Вранці випав за обтрусиці, І вже ось вона. Париж, Лондон. Тоді несподівано, Мені подобається, що ви такий задуманий. Чи, може, ви переживаєте? Переживаю. Ну, дружина десь вдома сидить, А ви тут гуляєте. Вона не сидить. будьте певні, не сидить. Що ж вона робить? Не сидить, повторює він вперше. Ви злякалися, що я читатиму вам мораль. А що ж ми поганого робимо? Ходимо, дивимось, говоримо. Хіба заборонено? Нічого такого. Правда ж? Мені подобається ще, знаєте що? Що ж саме? Те, що ви не нахаба. Це тепер така рідкість. Нахаби тепер модні. Їх розкладилося, знаєте, скільки. Коли я почула, що ви слідчі я злякалася. Думала, хам, грубий, безжалісний чоловік. Не хотілося на вас і дивитися, а тоді щось підказало. Дурна, він не такий, тепер бачу, а це ще за будинок. Йому було легко з нею. Відлетіли кудись літа, турботи, обов'язки, переживання. Взявшись за руки безжурні, мов, діти, вони забули про все на світі. Якась летюча сила підхопила їх і неславний сповзвозу. Далі, далі від Андріївської церкви з її неповторним бароком, яким захоплювався навіть співець барокального латиноамериканського життя Карпентьєр. Від замкової гори, що кострубатилася правобіч своїм незграбним тілом, понівеченим, ніби поплутані історичні згадки про неї. Повз Булгакова – де жили колись народжені письменницькою уявою турбіни і чимось схожий на твердохліба непристосований до життя добрий і наївний ларіосик повз відреставровану корчму яка видавалася осередком високої цивілізації порівняно до темних під'їздів де похабцем розтувають банку на трьох старі камені сонце і золото зелене листя і шерх підійшов по тротуарах, щоб збагнути це місто. Не досить гуляти отак по його вулицях, сидіти в кімнатах, дзвонити по телефону,